استغفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. صبر ل حکم ربك نبی علیہ الصلوۃ تا اللہ جل جلالہ فرمای جت صبر کوا زک دی تا تلی ونیو د صورت په اخر کې بمراشی انه لمجنون او ابتدا کیم تیرشیو نو ته صبر کوا دیتا الله تعالی محلت ور کی ټیم د الله جل جلال هو په صلو بر ازید امداد بر ازی او بهر حال ته صبر کوه تر فیصله ته الله پوری د حکم د الله د وږي داږي د دا دا وږي ته صبر کوه د الله حکم ته ته د صبر دي مدنبه لي سلام ته تعديبه دي تسلي د نبي لي سلام ته اولات كون ته صاحب الحوت او ته د سمکه کې خاون چاوند مې شي دا خوان د مینه مراد حضرت یونس علیه السلام دی سورۃ الصفات کې دغه واقعیات 13و واو اختصار او خلاصه دغیدل چې کله الله جل جلال پیښلا وکړه دغه په کوم باندې نغه لګه تلوار وکړ څنګه سبر چې پکارو نو په کوم باندې एकदम غصه کېدل او صبر نکړ تلوار په کما حقو صبر غوونګه څنګه چې پکارو پکاره دا چې هغه انتظار کړي د الله حکم راغلي وی صلی اللہ علیہ وسلم د هجرت په موقع باندې سابو هجرت کو نو ویلی صلوات والسلام مکه کې ونته چې کله الله جل جلاله حکم کو نو ویلی صلوات والسلام ابوبکر سیفزان سره کوته ماتم حکم شو چې هجرت کو یو نو صلی اللہ علیہ وسلم کو چې قوم باندې سم د الله دی طرف د عذاب आवाज وشو کوم چې عذابی کې نو نبی د اگې د مزوزي هغه ته الله جل جلاله نجات ورکې نورا راشت ته ده د مز نزانو باسا نو بهر حل غره وته او بیا یو کیشته او خطا یو کیشته بیا نو نج کم کشتیا ول هغه به کوزیدل په کار دی کور اندازي وشي چې سوک نہ سوک تی کم شي دا نه چې د ابو مزو سيدو یا سه هر حال سيد ته کوزیدل ابو کې حسنا س کیشته ول چې مي حسنا ابو کې کوزيږي ځا سينې چې کیشته او چې تو کیږي او انت ته خلق کوشي په خوانی سيستم اده وي نو به هر حال يونس عليه د کیشته نه چې کل کوسو ان مې راغې ووجود کو او بیا انت تسبیح کد الله جل جلاله ور پسې آیات کې ورشي نجیکل تسبیح کداغه په برکت باندې سبحانك الله الا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين الله الا اله الا انت سبحانك انني من الظالمين داغه په برکت باندې الله جل جلال جلاله هغه بیا را کو نو دا هغه واقعا الله تعالی اجمالاً نقل کیو مقصود د دغه په شرمکه یعنی په کوم تلوار مکو مکو وسکیګه ما د کوم د مز نو زما بهر حال د دې په غزرر باندې داغي په تکلیف باندې وی کوم دا سي چې تکلیف ور کوي نبی دا او نبی تعالی جل جلال, جلال حسین ال بی ور کړی خو الله تعالی ور کوي چې تبار صبر کو تلوار مکو نو ولا تکونت مکه کا صاحب الحوض په شان د خوند د حضرت یونس علی الصلاتو والسلام اجازه دا په غوښ کې چې دعا دعا وکړه الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وهو مجذوم او د ډکو د د م په یرډ ک او هر کس متیې د کلیپ او پرشانوي کو هم دغه خبره نره نه ایمان راړو نوډ هغه د پرشان نه نو قم ه نویل کې د انسان د س بنده بند یا اوسهه ټول او دلته غم او د پریشان نه ډکوو الله پر لولا انت داره کوتونېربې که چری نووي کیررکی اغ ل را نیمت د جانب به لنو بيذا بالعراء دغه غرزول شي په خالی میدان باندې په کولاو میدان باندې نو اره هغه میدان ته ولیکي چې فزای کولاو بيزايونه بوتي هغه پکېني میداني خالي میداني سوره مورې انتظام تنظیم پکېني د انسان د بچاو نه له سوره پکارو د مېګېډ گرمي بدن کې چشوي نه له سوره پکارو نو چونکی چې هغه د تسبیح او دغه دا تسبیح په برکت باندې د الله جل جلال هو نعمت راگیرک د الله نعمت مطلب الله توفیق د توبې ورکړو توبه تو الله تعالی قبول کړه د الله مهرباني او نعمت په دار هغه چې الله جلال هو یو داس میدان کې وګورئ چې هغه باندې بوټي شجر تم یقین سو کدی راځي دداګه په برکت باندې الله جلال هو دا هغه جسم سکو برابر کو او نقصان وته ورسېد نو کچې رینه وراگرک له هغه له نعمت د جانب درب دیدنا تسبیحی اوکلا نیمت راگئی راغې تو دا توبیه ملاو شو توبایی کبول شو لنو بی ذب العراح لنو بی ذب العراحی نوخا مخا دی با میدان باندې وحو مضموم او دی با د دا عند الله او بازو دی کلی ضعیفون بدنن کمزوری باو پا اعتبار دا بدن باندی مضموم منبوضن باللوم ارزولی شیو باو پا لامتیا سرا تا استحقاق دا عذاب س الله دې نعمت د وجهه په داس میدان کې کې هو د شې او فج تبحره به فجع له من الصالحین ورکه غلره د هغه رب نو دوباره الله جل جلاله چې کله ته وې قبول شو نو پیغم پیغمبر کا الله تعالی ان الله جلال جلاله بیا دوباره پیغمبر کاسو راته صفات کی تفصیلی تیر شو صلی الله کته پاسه کسان لاک آیات لاک نسوا کسان تقریبا تقریبا هغه دو ته دوباره الله جل جلاله پیغمبر کو. نو اغا دوبارہ اللہ تعالی کوم پیغمبر کو د غزول کو موقع نه کوم دعا کولی بازوی د زور کوم او باجی مفسری نو نور خلق ته الله تعالی اغا فج تباح ربو ال تکي تفصيل تر شی به هر حال ال تکي تفصيل فد معنی ما کلو فج تباح ربو ور کدل رب رد د فجعه له نو وی من الصالحين من الصالحين ال کاملين کامل صالحانو د کاملونه کانو د پیغمبرانو نن الله جل جلال هو و وایې کادو لذينا دغه واقعیا ختم شوه بار هله دوپاره تعالی پیغمبر کو تقریبا د لاګ نسوا سان یاده اندازه تان تاسو انه دوپاره الله پیغمبر کده خدایغه مختصره واقعیا چې صبر پکاره د نبی له سلام ته پدې کې د تسلیم وه او د صبر تعلیم او صبر کله پکاري مشکلت نه ورپسې الله جل جلال هو نبی له سلام ته پرمای چې دی ګورې دیر زر در درکی د یو زر دام و و دی چې کادولهنه ان نه هو کادوله ش دا د قریب د کسان چې کوفره کړه دی د اهلی مک کا لا یز لکوونهکه اباره نو لا یز لکوونه کا چې دمې درې تا د خپلو نظرونه سره او یا لا نظر لونهکه نظر اوله اصل ازلااق خ ک خوالو ته اوخوا له او غورځ تاالله بیا ابوار پاره خپل تیزو نظرونو سره په نظر دو حسد سره په نظر د عداوت سره په نظر د دشمني سره په نظر سره جتا ته نظرو ولګي نو دی هر قسمت د ګرد نوي له سلام بخرابول د پردي کو نو داند دی یو چالو چرشه بد نظر ربو کې د خلکو چې غيبي اوخ ټارګټ کو وي د دې وخاب ربو کې صحاوه ډیر رسول مرسل نو بيلال کو به وي نو او به ټاکوي وي دغه بس دغری کیسه پته کین سلوب کوي عجیب په نظر د تعجب سره په نظر د حیرانتیا سره هغه ته به بار برکتل بذر سچوخ بسو شو راپری وطن مالک بلال کو نه بس هغه وحی به خوړی داس دې تاسو چوک شه ابي الله اسلام تر سر بداسي کوي کوم چې په نظر سر بد خراب کو نه خو چون کې نظر هم د الله جل جلال حکم باندې که شهر د جادو د کمارس دے د هر شي اثر په حکم د الله تعالی ده چله نه وړو بډو بول کینو چله نه وړو بیان کئ شاله پرکو نه کئ خبر ده هر شي تاثیر و اثر د الله د حکم تابع دی چې الله خپل حکم مجد کی بیان شي بوله حال دا کوشش هم دی وکړو او الله تعالی نبی السلام تم دا خبره ذکر کړه د دې چې او خیر خراب کی اته لار به ابصار هم په نظرونو خپل سره په نظرونو د بوز د کینه د حسد د zarar چتا د نظر کی لما سمعوا الذکر په کم وخت کې ورې د دې قران لر. نو دا حسد او بوز قران دی د توحک کی تابع زکا دی پورو عربو تدی مقابلن شو پا شر دیو رو یو یتیم باشوم تا گورا دیو رو لی کلام رالو تا گورا داگی توجین حسد و بوز او بیا په نظر سره خرا بول و او بل طرف تدی وائی انهو لمجنون دا نبی اسلام چې دا لیوان ایر نگو را دیز اکی دایو خبرم اخیوار این شی نظر ال تکم تیر شیو شی نظر لگی من ابواب مودخلو من ابواب متفرقان یعقوب علیہ السلام خلو زامنو تبیلیو چې مصر تلال شنو پی یو دروازه مزه نظر حق تیل تکی ما تفصیل کرو کافی تفصیل اتم من شر حاسدین ازا حسد که بمراش او دل د نظر مسله و این یکادو لدین دل تکیم نظر مسله دا نبهر حال نظر اگا حق دی اگا لگی قرآن پاگی باندی دال او بل د ده چه ده احادیث و مبارکو انسان باندې نظر لگی او بل احادیث مبارکو که یو حدیث داده چه علین و حق و نظر حق ده او که یو شه ده تقدیر نه ولانده که ده سبقت لسبقت حولاید سترگی بطی ولانده شوه که په تقدیر ششی سبقت کوله نستر کې وتی مخ کې کې دی واغې به سړې خراب او بل ځکه نبې اسلام پرمای الائنو تدخل الرجل القبر سترګې سړې قبر تبوزي او درنګې اوخ چې کم دې هغه کټوې ته او خېږي بل حديث د بخاری او د مسلم د صحابي دي حامره بن ربيعه او بل صحابي دي سهل ابن حنيفه علامه بل اغه ویلو ما ماده نن رس په شانتی رز نه دلی داسه بهترينه چمړه چې هغه دې پټکړې شي په کپلوګې پټ چمړه دومره پټ چمړه هغه ټیم کې الهمل چې کپلو کې پټ یو د حسینې د همانند رس کې ویل داسه چمړه مناله دي نو بهر حال ا سړې را پری وته بس لټي شروع کې بیمار شه نبيله السلام ته صحابه را نبيله السلام پرمه یک دست دا وجه نا اولی برکت کلماتو نوی. او بیا نبیل اسلامو پر ملین للاین حق و له نظر حق تیده دا پارا اولان نو اولان مطلب دا چې اغا نظر باز انسانی اغاو دسو کی یا اولان بی اغاو برا والی چا بانده نظر لگی دلی اغا بانده با چه ناغت شپا ملاوی گی دا حدیث و مبارکو کی اوٹ وٹ کرا غلی نو دوی امداسی کارو کو باغ صح الان او بیر اوغستې غواچ ټییکټاک شو بل کللته نه د قص شو او که ن چاته و چې ستا نظر ل کېدللی او دسو کا لام به اوبره ک نو ځان ل به جنګو ووری هلان حدیث کی حیث کې راغلی نوبیلی سات سلام بیا او پرملل چې حدیث کې الفاظ دي چې کله تاسو ته تا اووبلی چې مطلبې دا دی چې اولام بیا خپل ور د پاه اوان او دس کې غهغ بور کې اغا اغتیم سره بلکل فاسدو فتوضع عمیر ابن ربیع فسبل ما علی سحل ابن حنیب فکام من ساعتی کل نم یکن بی حباس بس فاسد بلکل صحت من شو او نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم باقباللہ دمو اعیزو کو اعیزو کو ما چو فالفاظ سر بی دمو چو اعیزو کما بی کلمات التامات حسن حسین بانی من کل شیطان و هاما و من کل عین لاما نبی علیہ السلام پرمائل چی ابراہیم علیہ اسماعيل او پسحا ک علیہ السلام باندې پدې کلمات وس او از بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام هر زهريلي شي نه پدې کې پناه ده هر ضرريستر کې نه پدې کې صدا پناه ده چې هغه zarar ورکی تکلیف <تصفح> ورکی په حسد سره یا په بوز سره یا په عداوت سره چتو ګوري نو وس هغه شيغه ته سشي دي شت ول العالم حقيقي تفصيل الله تعلم ده باز روايت علمي کې شي شيطاني بيولږي هغه صورت ضرر رو نو بهر حال د نظر لږې دل حدک دی او علاج ې العلاج دغه ټوټ که راغلی د حدیث کی چې کس او دسو کې اووا چې په منظور باندې چې چا بهې نظر لږې دل سر پاتې ه شو یا کوسی شو او ین شو د به اختونونه شو دارنګې کار یو می چې کم روزمونګځ ک اسکار کو دام د علاج دی او دام د چې انسان کوشش کوئ چې نعمت پټئ ځکه چې کله نعمت انسان خکارې بیا بل حسد کوي په سې ډول غټلې یا بل سې یا بل سې یا ارس نعمت چي دی و به حال نعمت خکارا کولم په کاري خدا سې چې سړی ته خطرې چې زمو مکمل د خکارا کم بیا په خلک حسد په سر نظر سره وګوري د بوز نظر سره وګوري دا دعوت نظر سره وګوري نو بیا هغه ځکه چې خطر ده خپل حفاظت هغه واجب دي نو هغه ځکه بیا نعمت سره ساتل پکاری په ساتل نو بهر حل نظر هغه حق ده بیا بساره هم لما سمعوا الذكر كم وقته چور دي, دي قران ويقولون او دي و انه لمجنون دا نبي الرسول ده سلام چي دي نعوذ بالله من ذلك دا لونه دي تکبرا بدا خبره کوله او استهزاء تو کې به کولي نبي الرسول پس او د یاد ست دي تبرات الختمام وي چې صورت شروع شي ک مضمون باندې او هغه مضمون باندې ختم شي دې صورت تک تاسو وګورئ د دې کې د شبوحات او جوابو اکثر پر د نبی اسلام پر صلوات باندې ابتداء او ختم شپاغي باندې نشي څنګه ابتداء او هغه شی انتهاشه د دې عربه کې برات الختمام اختتام ویل کیده یو بهترین انداز یو مقرری بیان کړي نو کله باغ د تلل شي نو کله بتیجه تلل شي نو کله باغ د تلل شي چې څرګنده ټول پاس نو اچته او ټکیات نه باقي یو بیان شروع کی ابتدا کیږي چې غایتون وي بیا د داخلي متعلق کسی د داخلي متعلق خلکو ته او بیا په اخر کې هم پاغي باندې راته او لږ بداګې نخلک سنا سږی استفاده ازګر چیت یانت ټکو وکړې چیت دیه ټکو ته یاد نه نېږې ما سو وسو نو خبردا نه تا لګنه انو انداز داسې بهترین سورۃ چکم د ابتدا نو فق انداز باندې ښه راځه و ما هو الا ذکر و ما هو انل قرآن الا ذکر مگر دا نسیت یادې هانی دا تذکردا د ذکر د دنیا د قبر د آخرت په دې کې نسیت خبردا نه تا لګنه کې تتسکرېدي د لاجل لګار د زیات الله د دا دا دا صفااتو دارنګې د دا دنیا د کو دداخلیر ل عالین دپاره د چا صرف د عرب و نه نصررفستا د کوم دپره افبره د پوره مخکاتو دپ نقر عالمی کتاب پهی باې پروور دنیا چل دی شي خبر انغیزانان هم دا اعترااب کوي چې زمونږ قانون چېمون ګورو چې غ ات چلی دی شي سکه چلی دی شي سکهونه چل هم د چې سلک شي چلی دی شي او د هغ هم د اعتراته د غیرو د للیو خلکو چې د قران دا کم نظام د د باندې هوچلي دلګران دي چې لاس کټکوداله خوکه چری دا نافز کړی شي ورته کې دا صلاحیت ته چې تر قیامت پورې د مخلوق اصلاح کولی شي ګورمند راولې پاکستان کې وګوره خبر ځانته اوس د جناوشي اوس د تل ته چې تغلاوشي خبر ځانته ازو پاکستان کې کور سړې ماسوتن د کېګن یې ورسره کومټر سایکل به ځای کې څور دغه به ځای وي ولې دلته دغه شي د اشتغال غلامګي اولته به کیس باغور ورې قاتل تاته له مو ولیدات غیر قانوني غیر قانون هغه نه چليږي کېره انسان صلاحيت او फायदा نشته خبر ده طالبان قران داسي کتاب دي داسې تدبیر دي تربيي شرعي آسماني چې بده کې انسان د دنیا د قبر او د آخرت سره تمام انسانانو пайда ده خبر ده طالبان او چې کوم بشري تدابیر دي سیاست ته وی تدابير بشري چې کوم تدابير بشري نو کې سنا سه اکثر په کې نقصان نه خبر ده طالبان пайда په کې کم او نقصان په سیوازی اگوز دا غیر ملکی ازادی دا خلقوی ازادی دا خوش شراب چی ازاد دی نو خیال لی سبگی کی کی بیحیی چی ازاد دا نو سبگی نسل بارا که پی کرمندی چی نو مسلمانان نسل زمان که ملکی او داسې وخت وقت برایشو از دا سی یو ملکی ماں تیر دا بلجیم والا هون بلجیم والا هون کسو داسې حالت ملکی چې اگوی نور که ملکی دا سی حال نو هغه چې دا تعداد یاده چې دې تعداد 700 تعداد پرسه د حکومت خونځر کوي سې نه نه حکومت څنګه پرلمنت کې 700 بیا مستقلی رکنیتی زګا هغه خدمت کې زموږ مسلمانان سړي چې هوادو کې بچی پیدا کړي لوی کېږي په شربل <سؤال> شاوات برابرۍ او ټیم پاس کوي خبر ځانته نه بهر حل چې کوم غیر واله قانون دی کامیاب قانون نه کامیاب قانون د ذکر لل عالمین نه قرآن چې ده ټول عالم انسانيت د پرې قانون چې لري دوی او دنیا آخرت پیدا دي ف برې په بره صبر کوللی حکمی را بک دپاره د حکم در خپل وله تونه تم م کېږا ک صاحب خووت پشان دخواون د د یونسللی سلام انپغ وخت کې نادچ دوه اوکله آواې وکوو و هو او دې چېو مغزوم دی ټکو د غمو پریشان نه ولولاء انت دارکه هو کچره نه ودا خبره چې نه ورا کله دلرا نه متم ير ربي نعمت جانب لن لن بذعنو خه ماده به ورزولې شو بنارایه په خالي میدان کې دونه نه و او دې به کمزورې بدنن یا مضمتلهو <متحدث> نو ف طببعو فغوره ک لره ربوه د د فجا له من سالالی ه نه د کاملو نکانو پبررانونه نه هوشان دا دی ی کادونله انا قریب د کسان کپو چې کو کړي دی لا یزلکوونه چتال چې تا وواړه ای تا لره د خپل کار نه بیا ابصارې هم خپلو سره په خطرنا کوو خبیو نظروو خپلو سره لما ما پهغ وخت کسم اوهسم اوو ذیکه چې د واې دقرورآ لره و قولونه اودي و ان نه سلام چې لما ل مجنور انخوا مخالیونې دی هو او نه دی داقرآ الله دیکون مګ دفند او نسیات دی للهال نه دپار د مخلوکاتو الح والانك بتل المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن احتاجنا وزيننا زين زي ما قال احمد بن محمد يا الله كريم حليه دولت نزلون عند حسب الضبعه صدقين ادعوات اللي يسم دكي جاينه غوثات نمو بشيزه ما واديتو المحبوسكي يا الله كريم حليه صبر نصيبكي يلا قبل رضانا نسيك برشنه مشكلات صلى <تصفيق> بكلمات الله التامته